Три месеца преди изборите за нов състав на Европейския парламент, европейските депутати успяха да приемат нови правила за вътрешна прозрачност в пленарната зала. В бъдеще, членовете на Европейския парламент ще бъдат задължени да публикуват подробности за срещите си с лобистите и с лобистките групи на експертни или бизнес организации. Всички те от доста по-отдавна са задължени да се вписват в регистъра на лобистките организации, който е и публично достъпен. При гласуването на това ново правило, което цели осигуряване на повече прозрачност, Европейска Народна партия поиска тайно гласуване. Ход, който предизвика ужесточена критика от страна на зелените. По ирония на съдбата, това е гласуване за прозрачност, което се провежда тайно. Това може да подхрани антиевропейския популизъм и е израз на страх. Казва Свен Гиголд от германските зелени в Европейския парламент. В крайна сметка беше прието с 380 гласа за, 224 против. Друго ново правило е, че така наречените фалшиви или допълнително конструирани политически групи не трябва да могат да бъдат създавани в следващия Европейски парламент. Става дума за адхок конструкции между депутати от различни политически партии, които решават да сформират група, за да освоят средствата, които се разпределят за административно Обслужване на политическите семейства и коалиции вътре в рамките на Европейския парламент. Според някои евродепутати, групата Европа на свободата и пряката демокрация, тъкмо такава, която адхок събира британската евроскептична и про Брекзит ЮКИП, партията за независимост на Обединеното кралство на Найджофараш, с италианската Чинко Естеле, пет звезди, въпреки че тези две политически формации не споделят напълно еднакви политически възгледи. Като официална политическа група вътре в рамките на Европейския парламент, Групата Европа на свободата и пряката демокрация се ползва от допълнително финансиране. Мнозина смятат, че тази практика е неприемлива и затова е ключово преди изборите за нов Европейски парламент да бъде регулиран процеса на конструиране на парламентарни групи. Според евродепутата от Люксембург Карл Геренс от групата на либералната АЛД. Има членове на тази група, които открито признават, че никога не са се срещали. Не мога да си представя как създаването на политическа група има смисъл, ако не е възможно да се разграничи от други групи. В противен случай можем да кажем, че сме еднопартиен Европейски съюз. А политическите групи просто са там, за да задоволят лукса, на който някой биха искали да се насладят. Така се стига до създаване на политически групи, за да могат членовете да се възползват от наличието на водач или други удобства. Това обаче не отразява непременно вода на избирателите и е неприемливо от гледна точка на демокрацията. Привилегиите на парламентарните групи включват съответно офиси, допълнително административно обслужване, шофьор и чисто финансово подсигуряване. Темата за парламентарните фракции вътре в Европейския парламент и даже в рамките на големите европейски политически семейства получи нова острота и заради вътрешния дебат в най-голямата парламентарна група в Европейския парламент в момента Европейската народна партия, след като част от членуващите в нея национални политически партии поискаха изключването на унгарската Фидес на премьера Виктор Орбан. За Евранет Плюс, Ирина Недева. Евранет Плюс по Българското национално радио.